кожен зі своєю правдою і своєю мукою. Іване дотепер не знає, чи не набрехав тоді йому Андрій про Петруню із Дмитриком. Він, може би, і не повірив, але не чувана сміливість його тихої, забитої страхом його Петруні, неприхований виклик, що кинула вона йому непроханням, наказом, а ти розпечатай мене, то й будеш знати, чи була я тобі вірною. Розбудив у Іванові таку лють, що він по тому не раз ставав під град водоспаду охолодити вогонь у мозку. Міг тоді би вбити, а хоч рідного батька, якби він у нього був. Коли б тоді на Івана Купала Дмитрик був перечив, або Петруня заступалася за нього, коли би просилися, падали на коліна, Іванові з лютості кров би залила очі, і сільський батюшка після того мав би на цвинтарі аж дві роботи. Але вони тоді мовчали обоє. А коли в Дмитрикові під Кейвановими постолами хруснуло останнє ребро, Іван Ухопився за голову. А що, як набрехав молодий чев'ючок? Як бити треба було Андрія, а не його молодшого брата? Іван іще лютіше гримає кулаком по столі. Немає він влади над жінкою. Немає ні кришечки, ні грамочка. А хоч би закрив її в пивниці але в пивниці немає для неї стільки роботи, щоб сидіти там цілоденно. Навіть у пивниці є отвір для тяги, через який винесеться жінчина-душа в чов'яковий сад під горіхи. А тепер можеш убити і мене, як убив його, байдуже сказала Іванові Петруня, дивлячись, як із Павлової брами розходяться люди після поминок. Іван на те промовчав. Лиш почув, як у ньому обірвалося все живе. І застигли. Вечорами він сідав на порозі своєї хати і думав чомусь не про Дмитрика, а про Грицька Кейвана. І лиш тому думав про Петруню. Він навіть уже був би ладен дивитись, як чиясь груба чоловіча рука на його очах мацає його жінку. Але такі руки в їхньому селі, певно, давно всохли або ще не народилися. Іван навіть хотів би, аби хтось сказав, бодай слово, лихе чи добре, про його жінку. Проте а в тисовій рівні про бугая, я, що не побігав корову, могли говорити довше, ніж про людину, а токмо – Петруню. По всьому надійшов такий час, коли варварчуків перестали кликати на набутки і здогадуватися їх у церкві. І навіть усюди сущі цигани чомусь обминали їх велику і маєтну хату, ворота якої – з певного часу завжди залишалися напівпрочиненими. А старіюча Петруня щодня, як і за дівки, заходить у велику прогостя-кімнату, зачиняє з середини на в двері і витягує зі скрині з-під заготовленого про смерть, свою мацюцьку дитинку. Тепер дитинка зроблена із біленької Дмитрикової сорочки, забутої ним на сіні, на стайні, тої ночі, коли Іван Варварчук вертав із війни додому та повернув із Андрієм Чев'юком у жидівську корчму. Ляне полотно сорочки дитини зістаріло і пожовтіло разом із лицем Петруні. Та вона того не зауважує.